A HÁZ Éjszakon, a szárazföld szélén egészen másmilyenek a házak. Összekapaszkodó, lomptalan fák között találok rá erre az egyre. Ha lesz házam, ilyet szeretnék, piros tetővel és fehér ablakkeretekkel, amik alkonyatkor szinte világítanak. Biztosan itt fogok élni, ahol csupa kékség vesz körül, ahol olyan kék a tenger és az ég, mint a kabátod, ami évekig nálam maradt. Bizonyára ebben a kékségben fogok élni, és egy pontosan ilyen házban ébredek majd reggelente, mosolyal és szorítással. Úgy képzelem, lassú lesz akkor a létezés. Ráérős és teljes. Mert addigra megoldódunk, meglást. Amikor egy este kinyúlt, kötött pulóverben a teraszon állunk, Figyeljük a tengerzúgást, beleszagolunk a sós levegőbe, és vállamra hajtod a fejed, akkor, pontosan akkor, végleg megnyugszunk egymásban.